وكل بذاته ضلاله وكل ضلاله في النار تندروا وسنتار. بروفيت ده صلى الله عليه وسلم قال في حديثه الساكت: كل بني ادم مخطئ وخير الخطائين التوابون تجيء vita demn gëbimtar. Por më mirë gëbimtar është ai i cili pendon te Allah subhanahu wa taala. Pendimi te Allah i madhëruar dhe kërkimi falje për gjunafe. Për gjunafëve është një për i dhe të të të tërë besimtarëve Që ata të shpëtojnë për denimut i dhemi hansë të të, të hiretit Që të fitën kënejsi në Allahu më dhuruar Që të fitën gjenetet e larta Allahu i më dhuruar U ka të rëguar besimtarëve gjunaf qarë Edhe ata janë jemi ne gjithë U ka të rëguar që i është fali si gjunafëve Që ata mose humi në shpresin të më shirë Allahut Kullia i bëdi e në dhine e srafu ojë robrit e mi tësilit, ojë robrit e mi tësilit, e keni të, të, të prurë me gjënafa, la taqënatu me rrahmët illa, mëse hum një shpejse të mëshirë Allahot, inë Allah në fërët dhënu me gjemië, aji falë të gjithë të gjënafët, një dështu Allah në madhërëuar ka të rguër, u ka të rguër besimtarëve që aji është falës, u a'lamu anë Allah nga fërën halim, dhjeni se Allah është falës dhe i butë, Gjithështu Allah i Madhuruar thotu allahu, i e idhukum mahu, firën të minhu fadhla, Allah i Madhuruar ju prëmton juve falje edhe mirësi, por nuk duhet që një të haroj, që Allah i Madhuruar është dhe ndëshkuës i rrept, që mos më shtrohet, thjesh nga më shira Allah dhe nga falje ti, dhe të ashtu i këjëmë pas se i bëjnë gjënafa. Por në edhe Allah i Madhuruar thotu, i alamu anë Allah shëtidu la iqabi, wa anë Allah wa furur rahim. Dini se Allah është në shkuës rept, dhe sa i është falës dhe më shërues. Jithashtu Allah i Madhuruar ka të reguar se për kënë është më shirë dhe falëja ti. Thotu a inni i lega faru një më të abë, o amë, o amin e sali, hën thëmë me të dë. Thotu unë jëmë falës për ata personat dhe cilët pëndohen, besojnë bëjnë vepër të mirë dhe u dhëzohen, Allah në bëfër e tyre. Allah i Madhuruar i ka urdhruar të gjithë besimtar Thetë Allah i madhurë, profetit të, sallallahu i sallallahu aleyhi sallam, i tësile është imami i besëntarëve, wa stahën firin lahë, inë Allah, Allah kanë gëfura rrahima, kërkoj i fali Allahut, e qëfar mund thua për tjerët të cilët, në gjëndë ditë bëjnë gjënafa. Wa stahën firin lahë, inë Allah, Allah kanë gëfura rrahima, kërkoj i fali Allahut, Allah është falë zë më shëruës. I dhe shtu thotë Allah i madhurë, kërsh të cilët të cilët, cilët invenshën E fëlejë il, të ubune, inë allahjo e stonë firunë në hu Wallahu afuru rrahim A nuk këndonë të këllahu Dhe a nuk po i kërkojnë ati falje Allahu i madhëruar është fales dhe mëshirues Për ti nëzituar ata që ta fronën të këfalle Allahu i madhëruar Duk e kërkuar të i falje Se kush i kërkonë falje Allahut Allahu i madhëruar E mbulonë atë me falje dhe mëshirë në ti Kur një riu e bënd të gjemë e sinceritet Për shpëtuar nga Gjithashtu profetët i kanë urdhëruar popujt e tyre që kërkojnë fali Allah të kërkojnë falin e Allahut për gjunafat e tyre. Sa të Allahu madhoru Kur'an, "Falistagfiru Rabbakum thumtubu ileih", i thonë një për profetin e popullit e tij, "Kërkoni falin e Allahut dhe pendohuni tek ai." I dashur zonjë, një profet tjetër, Jakobi, ston "Falistagfiru Rabbakum thumtubu ileih", o popullim, "Kërkoni falin e Zotit tuaj dhe pendohuni tek ai." Një dashur ka thënë Allahu madhoru, "E fil-lahi shekku fattani samawati wal ard." E ju ju kom li anfi rlakum min dhunubikum aka dyshin do zoti tek tek tek Allahu kjo si qeve tokos i cili ju fton juve qe do falju ju na ftoja Allahu i madhëruar i fton gjithë besimtarët që ata drejtohen për nga mëshira e tij që ai ti fal edhe pse ai e di që ata janë gjunaqfarë edhe me të vërtetë gjithne ne jemi gjunaqfarë dhe kemi nevojë që të kërkojm falin Allahu i madhëruar edhe nëse ne kërkojm falin Allahu subhanahu wa taala Nën zehnin mëshira e Allahut të falë ati. Edhe shto Allahu më dhuron ka treguar në Kur'an disa ajete që kërkimi i faljes është një për kërkimi i faljes si stil falje, është një përcisive të profetëve të njerëzve të mirë. Ka thënë Allahu më dhur për besimtarët në momentin më të vështirë kur ata ndodhen në luftë. O ma kana qauluhum inna qalu robbana waghfir lana dhunubana wa israfana fi amrina. A do thonë tome të, të, të vështira zoti na falne gjunaft tona dhe na falne teprimin në çështin tonë. Gjithashtu ka thënë Allah i më dhërua Rabbena inëna samiëna munadiju në adilin imanje naminu bi rabbikum fa amënna Rabbena fa unfilëna dhunubena wa kafir anëna sejë atina wa të vëfëna ma alë abërar Thotë zëti jonë, ne dhijuam një thirës jë thiri për iman Që thotë besonin e zëtin duhe dhe ne e besuam Zëti jonë, na falën e gjënafët tonë, na i fshia tone Dhe na e mërë shbjetin me besim të arët, e vërtet Njithashtu Allah i madhurë ka tërguar për një për profetë për daud e më një salatu salam Sa i kure ndjevë që bërë një gabimi kërkoj fali Madhur, Madhur, rabbahu, Allah i madhurë dhe Allah i madhurë Fës të gëfana rabbehu wa kërra raki au wa anab Fëtë Allah i madhurë për të a i kërkoj fali Allah i rati në sejë dhe u këthyët e ka kë Allah subhanu e ta'ala Fëgë thërnë në lehu dhalik Fëtë Allah i madhurë në ja fali më tati Gjithashtu Allahu Madhuron ka treguar dhe kohën më të përshtatshme se kur është koha më e mirë për të kërkuar falje Allahu Madhuron për gjunafat që bën njeriu. Dhe kjo kohë është koha, koha para sabahut. Koha e syfirit. Në kohën kur Allahu Madhuron ka zbritur qend në dynjasë dhe i thotë krijesave, dhe shumë njëse krijesave në gjum, flen. U thot: "Kush është ai personi i cili më kërkon falje mua që ta fal?" Thot: "Kush është ai që më lutet mua te pornë lutje?" Ja. Qosë se i tim kërkoj falë që sa fal në këtë moment dhe Allahu më dhau ka treguar Kur'an për besimtarët e vërtetë që ata i lutën dhe kërkojnë falë Allahut në këtë kohë. Thot Allahu subhanuhu teala: "Elladheena yekuluna Rabbana innana amanna faghfir lana dhunubana wa qina adhaban nar." Besimtarët na e vërtetë, ata të cilët thon zoti jon, "Ne të besuam, prandaj na falneve gjunafet tona dhe na ruaj nga dënimi i zjarrit." Ta besimtar janë, janë dhurimtar të vërtetet, a dhuruesit, ata që shmenzën rukët Allah dhe ata që kërkën fali në kone së fyrit. Ata që kërkën fali në kone së fyrit. Gjithashtu Allah i madhurur ka përshkuar të një tjetër e thot, o bil eshari, hum i stafinun. Gjithashtu ata dhe në kone së fyrit në kone së fyrit kërkën fali Allah i madhurur. Allah subhanu ta'ala. E ka bërë isti gëfarin, mburoj për besimtarin, m e cile embronë ata për dënimi dënjën zahiretit. Thotë Allah i madhurën në Quran, o ma kane Allah në iadhibohu më antëfihim, o ma kane Allah hum, o ma kane Allah në iadhibohum më hum, i stafirun. Thotë Allah i madhurën nuk i dënona ta, kur ti i dhe me tyre, për përbetin e ti, sallallahu sallam, thotë Allah nuk i dënona ta, kur ata kër kër kër i kërë kërë kërë thalja ti. Kërë kërë thalja Allah, për gëna havetonër, gjithashtu thot Allah i madhuruar ka të reguar që njeri u kërëkën fali Allah i madhuruar e të bulon më shirë Allah subhanu wa ta'ala thot Allah subhanu wa ta'ala laula të staghfirun Allah la'ala kumë të rhamun a nuk përëkën fali Allah subhanu wa ta'ala që të më shirohani kërëkën fali Allah o Allah më fali o Allah më fali Allah më fali edhe fali u ti ka përfshirë dhe gjë për dhejërë sa njeri u kërkoj falje Allahu zotë falje dhe nëse nuk kërkoj falje atëherë atëre për ndeshkimin e Allahut subhanuhu teala Lau la tastaghfirun Allah la'alakum tarhamun Gjithashtu Allahu më dhuar ka treguar në Kur'an dhe ka thënë Fa kultu astaghfiru rabbakum in huwa kana ghaffara So Allahu më dhuar thash kërkoni falje zotit tuaj e shfalës do t'u do t'u dërgoj juve shi nga qielli me shumic Yursil isma alaikum <tutim> zarara I dhe shtu Allah i madhurua ka përmtuar për pesimtaret që ata që i kërëk fali Allah i madhurua dhe të të fusat anë gjënë dhe lartë, këthot Walledhine i dhe faalu fa ahishëtën fa e u dhalemuan fësën dhekeru Allah Fësëta u fërën u li dhënubi, u me i dhe u fërën u dhënubi, illa Allah Vëlem ju sërru alama faalu hu mjallemun Këtë Allah i madhurua Edhe ata të cilët bëni moralitet ose bën padrisive të të për Allah, e për gjunaft, të të të të të të të të Përveç Allah subhanu wa ta'ala, edhe nuk këmgullë në një gjunafet e tyre, duke i ditu qënë këbim të arë, Thotë Allah i madhuvula, i ke gjëzahu ma u fjotu me Rabbim, shpërblimi tyre, shatat do kënë fali për zotit tyre, dhe gjenete, po shtëtile rridhin në mejnët, janë të përjetë që më të dhe kjo është, sa i një është kjo është shpërblimi e tyre që punojnë. Gjithashtu thotë Allah i madhuvula, më ma të thotë Allah subhanu Ma e falu Allah për adhabi, këm ishe kërëtë më amëntum, që farë të bëjë Allah i madhurë me të dënimin të ujë, nëse ju falënderoni dhe besoni, nëse njeri ju falënderoni Allah dhe besoni dhe ikërëkon fali Allah, nuk kanë bëjë Allah i madhurë të dënëoj e ta, për kundë të zi Allah subhanu e ta'ala, e futat të në mëshirë në ti dhe në falën e ti, nësë Allah i madhurë të, të, të senemi, qartë, në fusi qitë në falën e ti, në falë i junafet tonë, se Alhamdulillah, salatu, salamat, rasulillah, wala, wa alihim, osahmir, mëjnë, mabad Dhe zëndëruar Do flasë për një që shetit e shkurtim ishtë Jash se temë për cilën e folën dhe tani Danin lajme, edhe kanë dalë lajme në mënë që Si shpërëndojnë mos besim tarët Që e këtë muaj Përëndojnë që do vishka të rrimi botës Edhe këtë e kanë dërtuar në disa Fallë Ose dhe më dhenë pretendimet gajbit të cilat nuk lejon fetarisht. Gajbin të fshehtën të ardhmen e di vetëm Allahu i madhruar. Edhe kush pretendon se di gajbin, ai është kush pretendon për vendeve të gajbinin ai ka bërë vetën e vet një thënë me Zotin e botrave. Për këtë arsye ai duhet që të pendohet te Allahu i madhruar, dhe nuk i lejohet kuq të ta besojë atë, të besojë atë që thot. Edhe kjo lëgjë që ka dalë Kjo është një për problematikave që një njeriu do të ruhet për këtyre dhe mos e besoj atë. Kjo është pretendimi që pretendojnë sa njerëz si këto mujtë shka të shkatërrojnë botën. Ata sikur do shkatërrojnë botën di Allahu i mëdhuruar. Ndërsa kta që pretendojnë nuk kanë vetëm se ignorancën e tyre, edhe pretendimin e të kotës, të cilin nuk kanë mbështetur me fakte sepse Allahu i mëdhur nuk u ka sqaruar krijesave se kur do shka të shkatërrohet botën. Edhe pse un po e them në formë të sigurt që bota nuk po, por nuk ka për t'u shkatruar tani sepse profeti sallallahu alajhi wasallam ka thënë që kemi të nuk ka për të, të, të bërë derisa dani 10 shenja, edhe ato shenja nuk kanë dalë, edhe pa i fat dalë ato nuk shkatërrohet bota. Por këta besimtarë duhet që besimtar të besimtarët ruhet mos bjerë prej këtyre pretendimeve, mos bëhet prej këtyre pretendimeve, por duhet të i kthehet Kur'anit dhe ta besojë atë të pastër ashtu siç ka urdhëruar Allahu subhanahu wa taala. Nuk sallallahu ne madhëuart të bëj për besimtarët vërtet Në arruaj nga gjithë do fitëne, nusë Allah në madhëruar, të nga bëjë për e ty që kërëkojnë fali e ti, dhe ku që kërëkojnë fali e Allah, Allah e fali, ku që kërëkojnë më shirë e Allah, Allah e shumë si vërtet, më dië Allah, hujë madhëruar, gëzohet, kur robi ti i këthet, kur këthet, tek Allah i madhëruar, dhe këthet rrugës ti, dhe kërëkojnë fali e Allah, më shumë se që gëzohet një personi që kë i kishtë humbur shpesën, përshkak se i kishtë humbur dheveja ti dhe i këthejët, dheveja me ndonë që fakzimi ka i për jetën që ju, ju, ja, ja, i arikëthejë o Allah me sebebin e dhevesë. Allah këzodhë më shumë se këtë personë, kërë obi këthejët. Përnda i kërkojnë një falë Allah, ca i ish falës dhe ish më shirues, Allah në falë gjithë.